بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> ومن العجائب ما وقع لبعض ام بي شر هذا الموزع ما كنا خبر روانا نو خبر سره متعلق به خبر کوي یو واکه ذکر کوي دا خبر روانا چې هل دا خاص کوي مزاره لغا ده استقبال سره پلا ایسی هو حل تزر وزیدن و هو کا کما ایسی هو اتزر وزیدن و هو اخو کا دا د چده سره دادا استقبال سرحاسکی دی که خبر را روانا دیو واقعا ذکر کئی و من العجای بے غکش عدا واقعا دا چی یو سړی د پنقا کی غلط شو رئے اغه خبر ادا ددشي وحال بنده په چکم حاليه جمله حاليه جمله نوع کدا دي چې اغه د علامات مزارنه حالې کول پکار دي خبرم زه ان تر لگا نو مزارنه د علامات مزارنه حالې کول پکود مزارنه علامات مزارنه حالې کول پکار دي سو پسینه چې د حال تر نږدې شي نو هغه لګي بل د نخرب ځای کلام دا غللې اغه دا خبره کړل دا چې کمن دا عامل په حال لې یو جمله حالیه صحیح څنګه او یو هغه دا چې جمله حالیه کوم د زل حال د عامل لې نو دا اغه دا کړل دا چې ير نحویانو چې دا حل کوله پکار دي اوبې مثال چې کوم به پوره غلط شوه د پیلو یو دوه خبره غلطه په څر غلطه په پیش کیو داغه په غلطه باندې ته تنقید باندې بلې مثالونه پیش او څر تو سان کی ومن العجائب او بعض د اعجيبات ک شنو ما وقال بعضهم اغجوا ک شاید بعضو د پر الله مشریزی جلل سړې د پشره ها موضوع پشره د دې موضوع ک پمپتاح کیدال شي دا من ان هاذ الامتناع سبب د دې امتناع بسببه ان الفعل المستقبل لا يجوز پہلے مستقبل کې د لا بالحال جائز نده کټ کول د د الحال سره پہلے مستقبل دا زامقید کلی د حال سره نشي په مستقبل مقید کولی د حال سره نشي او اعماله په ل مستقبل اعمال نشور کلی هو زمخت فراجيبه فه ل مستقبل دا دل اعمال نشور کلی فيه پر جمله حاليه کې ده وي ول عمر زمادي په خپل عمر کسمين نه ده لفريه ته دروغ دي ما فيه مريه وتن ما فيه مريه چې پدې کې شک نشته مريه او مريه د ولا لفظ ان ھذا لفريه ما فيه مريه يا ما فيه مريته دا خداس دروغ دي چې په دې کې شک نشته زکه د دلیل <سؤال> پېښ کې چې دا اچان دی ویلي چې دا ناجائز ترکیب دی سهيږي او زې عمل عمل کې په عمل له لدا چاندي دی ویلو چې دا ناجائز سأذرب دا عمل ذل حاله الان دا بل مستقبل په حال کې معامل کې او دا غيبو ذل حال کې معامل کې اا دا کارنګي صحت خلونه جهنم دا ټول مثالونه به پيش کړي اذ لم ينقل ذكندي نکنسيان احد من النحاتي دي او ذ نحاتنا امتناع من كهبل د دې ترکیب سيجي ازيدن را کې بنده چې دا ترکیب ناجائز دي زکا دل تاکی پیلی مستقبل را چې چکم عامل لزلحال دا پیلی مستقبل لی دا زکا منتنیز دا چانمان کولو ندی و سا ازر او دام چانمان کول ندی چې دا ناجائز دی سا ازر بو زیدن و هو بینید الامیر صحیح شو دا تین حال شو او دکا او گورا چکم عامل لزلحال دی زیدن زلحال دی او سا ازر بو پکی عامل لی اغبان دی سین داخل अवसरंगे بدیت ناجائزوی دوخت قال الله تعالی حالانکه الله په قران کې ویل دي سیدخلول جهنم داخرین سیدخلول ایندکه به داخليږي پداسه حال کې څنګه چیز لري به موږ کوم عالم له حسین به داخلي کنا او حضرت وی چی تقیید تقیید تقیید د حال په سچینه هغه په مستقبل هغه مقید کول په حال سرسینه نه دلتا پہل مستقبل دی سعیدہ جonn پراغبن مقید دی سعیده جن با پیل مستقبل, مستقبل دی و من الدرب denkک دیل امیر صاحب مقید دی سعید خودونہ پہل مستقبل او اور پدیس programm قید دی داخلین صاحب و اعماله بحیر دلتا اگورا سعیدہ جن دا پہل مستقبل دی راکبن عمل کردی سعیده جن با پہل مستقبل دی زattend کی عمل کردی کر او سعید خودونہ پہل مستقبل دی عمل پتاخیرین صحیح نو تا کی ته په حال سره او په له مستقبله باید عمل کول دا ممنوع دا اتش دا کول کړي نه د خپل په کتاب کې دا خبره چته نه او ان انما یوخرهم دا په مستقبل مستقبله او الله رستو کیدل را ليوم دا سروز دا تشخص پهل ابصار تشخص چکلا ایبروتی وی په دې کې الابصار سترګې محتعين جلتی کوي ان کې وی هم, هم زبير ذل حال صحيح كده تشخص فيه الابصار دا يوم موصوم كننا دا هنذير للحكم سيده او تشخص في... او داز الحال انما يؤخرهم ليوم موصوم تشخص فيه الابصار صفات او دا مختعين يؤخرهم مختعين يؤخرهم في المستقبل ده قد تشخصوا ايشو؟ او يا دا مختعيننا بل حالك ليوم تشخص دا فين لك أنا؟ تشخص فيه أبسار تشخص فيه الأبسار أبسار تشخص فيه الأبسار نو دل قم ته د حال ګرځو ته په لون ته د مجاز نه به کار غستې شي چې صار نه حال کین او صاهم ومسرعنی اصحاب الابصار وسی مسرعین مند وهن کې بینه ابصار هون دی نو هو باید ټایم کې تعبیر کولی شي د جسد په سر سره پکون سره اگر چې تفسیر دک کړي هو ګلون ته مجاز نه کارلې به خفا نه کارلې دینه حال ګرځنه دین هم حال ګرځي او صحیح خبر ادا د ما قبل الحال له تل تقم په مستقبل له قبل دیو حالت نه را غل له خبر ته ترلګه دا تاخير آئنده کې الله رست کوي آئنده یې رست کوي انا وګورک دا کېم راغله او دې ته هم سین دلیل پېښ کوي لکه شعرون س اصلو عن النغاره دا یو شعر هغه سروانی معنی کړه بیا چې هر څو کو چې یو بادشاهو مروان بن مروان یو کچا کې وغه د کور مور رس ورزوده تخته دلونه دی شعر وی چې زبېړه د خپل مغهر جګنده دا, دا ان شاء الله د ځان لري کو هغه دا شیر ډېر بهترین شعر دی د جذبه په خپل لایک شیر دی ساءسل وان ال عرب بالسيبه جالبا او ضرب جذب امن زم د ځان نه عیب او په توري سره جالبا علیه قزا الله ما كان جالبا او په تاسو حال کې چذب را اون کې دا اس اصلون حال لس اصلو زبوین زم اگې زمو پروا نشته جالبا علی الله ما کان جالبا چې په تاسو حال کې بووین زم چې زره اون کې امضان باندې فیصله د الله جالبا علی را کول کې بي په ما باندې کذا الله کذا الله کې چې را کول کې بي د الله په سلام ما کان جالبا سچ په د الله په سلام نو اغه د کی اغه چې د الله په سلام سره کوي اغه د کی خو ز په داخله آرو وینځو نو شعر د پیله مستقبل خبره اته په تختیبه له ساسل عندک به وینځم دا چا چې زما قران کړه بدلوه اخلم او ساسلو سا دا پیله مستقبل له او د عمل کړي د په جانب باندې کذا علیه کزا الا د جانبن د پرمفعول له مکان جانباز دغه سره متعلق دی جانبن سلام صحیح شګن وس دا جای له باند حال له او د کی عمل کړي ساحه له او ساحه مستقبل په او دا مقید د پچ سره په حال حال حضرت وای چې په له مستقبل مقید کله الحال سره نشي او په له مستقبل په حال کې عمل کوله نشي هلان کی دغه حال از حال ډول کې عمل کوي ا د مثالونه په ستښ کو مام سالو حزاد فرمنن تحصا مثالونه د دې د شمیر نبار دی څه و صحیح و آجاب من هذا و ده ورا. ده بلا جبه حبره وره و ده رجبه ده ده نالعداده انهو لما سمعه کهولا نوحات ار کل چه ده ده نوحاتو خبره وره ده چه انهو یه جبه تجیری ده صدر الجمله دلحالیه صدر ده جمله حالیه خالکوه دی ده لازم دی ده علم الستقبال ده علامت ده چانه استقبال نوحاتو سوه صدر ده کمی جمله حالیه کن بکار دی ده جمله حالیه نو دې ته ګړي جمله حاليه په هر کله چې غیر کليال داخله لري دا چې کومه عمل کوي په حال کې چې جمله عاملت الحاله نو دې لیدي چې دغه حال کول په کار کې هله جمله حاليه حال کول په کار دي ا دې جمله عامل حال کول او بیا مثال یې پېښ کړم دا کومه دې کدل چې کومه جمله حاليه او کومه جمله کېстаў خبره ده دا ناوک نور بیا غل چې دې نو دې اکا پر پسې او نخر کې غ پسې خبره بیانې واجب نه ده لهما سم وک او له نحات انه, انه يجب هر کله جديده وري چې واجب دي تجرید صدر ابتدایی صوره ابتدایی ابتدا ده جمله حاليه خالقول په کار دي د علامت د استقبال لټنا په حال او استقبال کې حال او استقبال کې مطنفات ته کنه به حسب د ظاهر سره و نه معنی تر سره بادي چې موافقتي بنا پیغام لې چې موږ بیان کو حتی لا يجوز جائز نه یا تینی زیدن سیر کابو دانا جایز دی اولی تکا سین پچا داخل شوید سیر کابو جملائی حالیی دا یا تینی زیدن سیر او یا سیر تینی زیدن لینیر کے با نو لانتی نا لریکول دی علامات دی استقبارتی نا غرزورو پکر ویلیت پر نبی دو مستقبل لیند تاقید مندلات کی جانا وی حضرت چی کل دا خبر اور دا چی جملے حالی خالی کل پکار دی نو پا پہیما منہو دتی نر پاہم تا دا خاننهو لما سمیع پاہما پاہم منہو دتا پاہم تا دا خبر رالا یجبو چی واجب دی تجریب عامل پیل حالی من علامت استقبال فیل عامل حالی کل پکار دی دی علامت استقبال نو بیادا کور کلی حتی اللہ ایسیحو تردی جی سینے دی تقید دمیسلو التزربو وسطزربو ولن تضربة بالحال بسرح حال نشي ذكر كولي هل تضربة ذكا هل فعل حسكي دي جاسرا لإستقبال سر هل تضربة نده پسيرو تو جملة حاليا نشي هل تضرب وان تراكب داسنشي ولولي فهل عامل بانو يسين داخل دا حضرت وي وسه تضرب وان تراكب نوان تراكب دي سرنشي ولزكا فهل عامل بانو يسين داخل اولا دا. تضرب وان درک وان درک دې سرلشي ورېځه کا پهلې عامل بنسه اهدن او بیا ویږي با خبره ادا کړيده و اوره د هغې مثالا اوره دې د مثال دلیلن علی مدعه دلیل په دې خبره باندې چې دې کما داو کې ولا ني او دې قتل ندي کوم مثال روړی یا تین زيدن سير دا د قتل دایره په مثال لوړلې نو اوست دې کې په ګوړه چې یا تین زيدن سير کدي کسی په چا راغلې دا دې داو دغه غلطه داوه پاسه داوه چې عامل جلحالیکل فکار دی ګاره داخلی داخلي ادا بنجایز دی نو د امتنا لپاره مثال لولې چې دا مثال ناجایز دی نو د خپل داوه مطابق مثال دا سره عمل فکارو سیئتی نزیدا او مثال زام راولې دی یا تینیزن سر نو د اوان د کمزې اواز د کمزې نمثال څنګه پېښه او مثال وي کدي مثال د کتلې له اور د اون وړه په تلګه مثال ورکړم د بل لپاره مثال داخل شوی نه پته ولا چې جمله حالې مثال نه او کوم مثال ته و اراد هذا المثال ياتيني زيد السركه بمثال نو لري علامه دعوه بني دعوه چي دي دعوه كړي دا د دعوه چي دي دعوه كړي مثلا صحيح ده خودي دعوه كړي دا ولم ينظر به قتل لي په صدر د مثال کې چې دا سين کم ځکي صدر دني دي قتل صدر کې خالي دي له حوب جایز پر كار نه حالانکه نه حادثه او دند نه ناجيز وي لپاره مثال لري حتى يعرف او دني دي قتل ابتدا د مثال حتى يعرف چې دا پته لګي دي وي انه لامتناع بيان تفسير هذا حديث جنائذ تصدير الجمل حاليه لبار كذا حالي كلي حدارامل استقبال نده جملي عامليه لبار خبر خدم دا خد بده دغه موخزادو اسمح کي سره خبر کوي د حل متعلق خبر روانه وا دا وهي نه خبر روانه او او دا حل چې تختص مزاره بل استقبال وزارت د استقبال سره خاص کي اوس خبر کوي ولې اختصاص بها دو خبری ذکر شوئی چیو دے مزارد استقبال سر کې یو د تصدیق پر رازی نو پدی باندی نور تفریعات کی مطن مطن تاؤگر ہے ها دا علت مقدمہ دے متقدمہ دے دا مخی عبارت لے اختصاص ہا بہا و تخصیص ہا المزارد بالاستقبال کانا لہا دا معلول لے کانا اختصاص بما ہوا کونہو زمانیا اظہرو کل فیل عبارت شوئی اول لهذا سر فدي عبارت بندی تفریش وا اصل کان له هم مزید اختصاصا بما هو كونه زماني الازهرى دا داوه شو دغه دا دا دا پر مزید اختصاص ته د اعلی شراچ په هغه کې زمانه لکافه په هغه زمانه ظاهری لکافه دا, دا سره لکا لکا دته مزید اختصاص د چا دا حل, حل. دلیلی سره دلیله د کمکه د اختصاص هغه د دې تصدیق ته پر راضی و تقصیل سے ابل مزارع بالاستقبال مزارع دا استقبال سر ہے خاص کئی جائد و دلیل موشمہ او ورپسی و کان اپال انتم شاکرون اعدل دا پس شوا تفریش و عداد آگئر پارا مثال شو خبران زہن ترازی نو دک خبر اداد دیو و اسرہ وضاحت کی وقشہ ہوتا ولے تس... خا... اختصاص له اختصاص تصدیق بها او دواجد اختصاص خاص والی د تسلیم د بها د چ سره په کلمې ده هل سره اې لکونه هل دوجد هل نه ګمکسور ده او را بند ده د دې په چاله تر راځي د تصدیق د پر حضور بلا کلمات راځي حمزه په تصدیق د پر راځند تصور ده را ده مطلب یعنی هو ګر غلط شي تصدیق د دې سره خاص نه دی د تصدیق سرخاست ده اقتصاد تصدی کې بهلی کو دحل مور د د ووجه چې دا حل را بندې په طلب تصدی کې اعدمې مجهیها ل غیر تصدی او د د تصدیک دپاره نه راې کمو کپې مسببابقکانهکه دا خبره مخکې بیا شوحل طلبې تصدی کې په حو متتیر شو یو ددی ووجه او دو تخصیسی مزارهب استیکبال د مزاره و د استیبال سره خاص کويوه کله چې دته دو خبره دی ک ششته د دی دلیل به پیش کوي دې دلیل ب ما ته ضرورت نشته شارح بهشکی محکی وتفسیر ابن مدار به استقبال کاذ لها مزید نشته د لارم مزید اختصاص به ما د اغه شې سره د اغه فلسره کون هو چې کېدل د اغه زماني زمانی والا ازهر او چې کېدل د اغه دا ډیر ظاهر د زماني واله دې اوس ترکیب پیداونه دا ما موصوله ده به ما کنه م او کون چې دا دم او پتداره کون چلے؟ مبتدا عليه او خبري ازهروا الذي كونه زمانيا الذي كونه زمانيا ازهروا دريدا بر اختصاص تننده مبتدا خبر شود الذي كونه زمانيا ازهروا اختصاصي دچاسره الذي كونه زمانيا خبر شود شو شو. و ذا كونه زمانين خلق دركيب بياني جي ذا كونه هو كونه هو اسم ش زمانيا ني خبر شود دهيدا ما موصوله و كونه جي ده وخبر ذو ازهار و خبر ليس شري او زمانيان سره خبر اليكو نده كون, كون مصدر پر سره خبر ده حاصل د معنا بيان لها مزيد اختصاصا به شيء الذي زمانيته زمانيته ازهارو هر کلمه پر مزيد اختصاص دي دغه شيء سره چې دغه زمانيت ظاهر دي کل فعل لکشو فعل د زمانه سره فعل د زمانه ځکه ظاهر ہے نسبت حدث زماني او پرې کې نسبت الالفعل يوب دغه معنا حدثي زرب وغيرها او پدکه بل زمانه زمانه پکې یو جزء دی پاین زمانه جزء من مفهومه ایزکه زمانه جزء د مفهوم ده نه به خلاف الاسم په خلاف نه چا ونه څه به زمانه او تعارiski یو زمانه باندې زمانه دا نه دی صحیح څنګه یاوسره کېد مه لګې ما که زارب الان زارب اولن زمانه تعارiski کېد مه دغه زمانه تا انہو دائی سمچنے انما اعدل اللہ علیہ زمانہ بندرہ کہ اللہ بعروزہو زمانہ دا تسکی یا عرسکی بیعروزہی لہو اُجدہ کا دو خبر دپر دلیل کم چې علت کے ذکر شیل اختصاص تصدیقی بھی ہا و تخصیص حیب المزارع زیدہ پر دلیل ذکر کی دو اندہ خبر دلیل اغا ذکر کی اما اقتضاء تخصیص حیب المزارع بالاستقبال لمزید اختصاص حیب الفل داغه د فار آسان خبر ذکر کئ چې دې هر چې د داتہ قاضی را چې دې مزارع د استقبال سره خص کئ مزارع د چا سره خص کئ داغه دلیل د دد اختصاص د فیل سره عادی مزارع د استقبال سره خص کئ د وجه د مدیر اختصاص د فعل په ظاهر د خبره سره څر ظاہره دا دلیل نه پیش کئ بس وی دا خبره سره ظاهره د دې خبره دلیل نه پېښ کېږي چې د فارمزیری اختصاص د پېلسره د پېل استعمال د مورخ سره خاص کېږي د دې د یو ځګنه د پېلسره د تصدیق د پالني تعلق یې د پېلسره نه یواز په پېلسره چکه له تعلق د پېلسره نو پېل پر راځي دلیل بس دیو ظاهر دی ظاهر مطلب اون دک چې د تعلق د پېلسره او پېل استقبال د یو نوع د فعل بس دا پر راځي د تعلق د افل استقباله انه د فعل د دغه پار لازم له دا, دا, دا خبره ظاهره اما اقتضاء او حد د تخصیص د مزاری د د تخصیص ها المزارع د مفول دا تخصیص مصدر ده تخصیص خاص کول غدنی مزاری ل د استقبال سره ل مزید اختصاصی بل فعل د وجد مزید اختصاص د ل فعل سره ق ظاہر له خبره لا تکاز سره اما اقتضاء حاجت تکاز چ سره ده نو باندې خبري ولې اختصاصي تصديق بهدا غيدلې پيش کي الکه د دې د تلب تصديق د پر راضي داولي تلب ته څور د پر ناراضي د غيدلې نو اصل کې د حکم به ثبوت يا د حکم انتفای د نفي او د اثبات د خبر خبرو د پر راضي ازيدم قائمل د اول د ثبوت تلکه ليس ازيدم قائم نفي تلکه د د حکم د اثبات یا د نفی د انتفاع او د خبر پر د پرازی او اثبات او نفی انتفاع نفی وګه دا ټول داسې معنیري چې دا په فیل کې مندل شي دا کمک مندل شي دا ټول ف... او فې مندل شي دا د فیل مدلوولات دي او فیل د خدای شان دی بالگیت تصدیق موجودوی پیر پوره جملوی اد کبیله د چانله د تصدیق نه دي چې د کوم معانی د پر ازي معانی د پیل ني ته چې د بدر معانی د پیل تلب کفيله کبیله د چانه د تصدیقات نه پوره جمله د تصور مفرد نه دي خبرم ځان تراله نو دک خبره واما او کاو نی طلب تصدیق هرڅ د کړه د تکازد ده د دې کې چیرې رشی د ترڅو تصدیق لپاره فقط لې زالګه د وجه د کمزې به اختصاص نه دلیل سره پلی لې ان تصدیق تصدیق چریده حکم به ثبوت او ال انتفاع والنفي والاسبات دا په دا حکم د ثبوت او په سره او نفي او اسبات یني د ثبوت او انتفاع چې دا ان ما توجهه ني ل والاحداث دا هم توجه کیږي نفي د یو معنا کولې د یو معنا شي دا متوجی توجیکی معنی او تا والاحداث او اغه نو پیدا معنی او تا الی مدلولات الافعال چې دا مدلولات الافعال لی لا الزوات او دا معنی نه متوجیکی اغه زوات او تا چې کوم مدلولات د اسماء دي نو دا معنی په فعل کې پاسماوک پا نی دي دا په اوس مثال پیش پېښی چې هر کله د پلمزارې د استقبال سره خاص کای او د تصدیق د پر راضی لوالئن لها مزيد اختصاص بالبل كان فهل انتم لجمله تورى دى جمله سلو پرشكى پا او پای کې ده هغه جمله خي چکم عدالت په طلب ده شکر باندې پکه ما کې پخله معنا باندې دلالت سيوال او مبلغ کې یو جمله ده په هل انتم شاكلون له جمله اسميه ده حال به داخلي شې داخله شې کاسته په دې ده اسم باندې داخلي دي په دغه ته و چې په لور سرخوا كيلو دی او که څه خپیدا مکروه دي به خپکه نه اوس د پهل والی په جم دې جمله کې د سره د پهنشته خو دو جدا جمله کې دلالت سیواده مبالغه پکې سیواده د شکر خبره ذہن ته را لګا نقطه لته دا, دا جمله ابلغت لسنه د پهل تشکرونه دغه جمله نه کم کې د دغه خپله تکاظا برابر دا قال تشکرونه د دینه نپ کې دلالت سیواده بشکر او ذا دا بل داخل أو جمله چې په فعل نه د داخله خو بیان په جمله کې شتا انتم تشکرون دا دینم ابلغ او چې کومه دوه جملې دي چې یو کې بالکل په فعل داخله په هل تشکرون او بل هغه جمله چې په ده په کې شتا په هل انتم تشکرون دا د دې دواله ابلغه کومه جملې کې د انتم شاکرون خبر هم ځین دا خو د تفرید مثال حاصل شد مثال وجه ور په ټاپ کې باندې یو وخته ولی ان له مزید اختصاص بیل په هر کله چې مزید اختصاص د پیل سره په کانه نشو در په حل اندم شاګیرون ادله دا ډیر دلیل دلالت کوي چې على طلب الشکر په طلب د شکر معنی خو طلب د شکر کوي جمله کې تاسو څنګه کوي خدا پاک ته خدا نه جنو ذ بالله من ذلک مرتبط د شکر کوي کنه کوي دا زه بلکې دا د تاسو شې تلاب د شکر د چې شرو شکر او ک تلاب تصدیق ده خبرونه هنت راضی ند د ډیر د لپاره تلاب د شکر په حال ان تم تشکروننا وا فل انتم تشکروننا ما انه سرددنا چی مؤکدا بالتکرر په دې کې تکرر دې په دې جمله کې وله دا فل انتم تشکرون انتم نه مخکبل فعل مقدر ده ذکر هل په فعل داخليږي فل تشکرون انتم تشکرون فل تشکرون انتم تشکرون ماان نهو ما قدن بتکریز از انتم انتم جده دا فائل دا فیل مخضوب ته دور پسی دلیل لی دا دلیل لی اصل مسئلہ دادا جتا سویلی فیل په فیل داخلیگی حل پا فیل داخلیگی اپا فیل کی تجدد ده یو شی لگ لگ او هلان کی دلته کی اغه پکارو او تا اغه سه وکرو تجدد دې دې تمہرز د ثابت کو غرض دلته وه غسه پکارو په هر تشکرون یا داویل پکارو او دا دې په ځای په هل اندم شاکرون او ابراز د ما سه تجدد او اغه شه چې اغه متجدد دې لگ لګ ثابتيګي د لګ لګ د ثبوت مطالبه کول شي دې دې تمہرز د ثابت وګرزه نو دا دلیل تر کو ګرځیدو په کمالي توجوه او حصول دې باندې دې په او د چې تاسو په ثابت او ګرځو نو دې په کمالي طريقي سره دلالت کوي پس باندې په حصول له شکر باندې یو لګ لګ پیدا کې د ليو دې ثابت او دائم دی ګرځو ثابت او دائم او دائم نو خو دې اعتبار سره مبالغه شوي اګیان دې کنوکتا دادا چې تاسو وي ودي چې او دا نقطې دلته حاصلې دي څنګه په دې نقطه دیم خبره ده چې یو خدادا په مارز د ثابت کې وګرځو مجدد شه د په د ثابت کې وګرځو نو په دې کې مبالغه راځي یو دیم په دې مبالغه باندې دلیل سره نو دلیل په دې باندې دا چې حل داخليږي په پیل باندې دې لازم مفيد او د لوازماتو طرف نشي کولای ترک د لوازمو نشي کولای الا لنقطتتن الا پکلامي بليخ کې تر د لوازمات نشي کولې الا نو ابتدا کول شي نو دلته کې نقطه صدا انوخته او د کدا چې دلته کې تجدید مقصود نه دی بلکې دلته کې او د عوامو مقصود دی د دې جن فعل هغه تازه باندې شو هلته موستر هلته او تر د لوازمات او دلته کې نقطه دا چې د د شکر, شکر مطالبه سلام مود د چې همشه شکر کو شکرو کو رم انترا له د ابراه ابراز ظاه راول ابرااز اظهار د کې ظاهه راول ما دغ شي تجد د دو چې هغه تجدد د فعللی لږ ل سابتېږي په مرض د ثابت کی ګرزول ال نو دا ډیر د لالت کوي کا کمالله په کمال توجبانی د حصول په حاصله اوو د د من ابقا ه چې د کشي پردي او بخل اصل باندي کنا بي تشکرون جي پخل اصل پريوي وا انتم تشکرون يا دي كه پخل اصل بانددي دي دي لاره اصل لپاره مثال ني دي دغه لته اصل باندي دي لانا هل زك هل تشکرون كه وا هل انتم تشکرون كه على اصل حال دي على اصل حال ولي اصل حال لكونها داخله تن الفيل تحقيقا في الاولي تحقيقا فاول كه هل تشکرون كه بچا کفال کی تحقیق کیتور وتقدیرن او هل انتم تشکرون کی تقدیرن تفعل لا هل هل تشکرون انتم تشکرون و ف فهل انتم شاکرون ادل علی ذاتنا بشکر اذن من اف انتم شاکرون مقابله پیش کی دی جمله کی ادلیت در می جملینا ہم سوا دے شعری کے حمزہ رضی جملہ اسمیه ذکر جمله اسميه کي کچره خدا قداس ويلو افعلتم شکرون دا جمله اسميه او دلته کي امزله له دي جمله کي دلالت په طلب د شکر باندې سيواد د دي جملې نه او هم اولي لك تاسو ويل دي اوسنده خبره وکړه چې فعل لا تقازا د هل تقازا رس کوي په فعل اچ دي سره تر تک په فعل او شو مظاهر خبر له پټلغي چې دا دی یو نقطې د لپاره کلشه چې دا کوم جمله نه وراړې شو زی کیو معنا پرته د عادي د تلب د تلابد تارو کې تر کې فیل په دا نقطه باندې دلالت کوي همزي سره خو اصل اواز د تلب د تصدیق د تلب د تصور دی علي د فارازی چې دلته اگر چې په جمله اسميه داخله شته د پختل اصل لا دلته کې تر دې چې نه ده پختل اصل باندې بیا دا دلته کې نقطه مکته نشته هم رمز هم تر مدق دک خبره ده بګی نو ده ویو باعلان دم شاګیرونا دل ولا تل بشکر مین اتم اگر چه فتان دم شاګیرونا کلم څه شی ثبوت حمزه په جمله اسميه داخل لا وان کان لسبوت بهتبارکان للجمله اسميه لانها ذک هل جد ذا ازال الفند دې دېر تقاضا د پیل کوي دا حمزینا فترکو هم آحانو فعل دا حل سرا ادلو علا ذالکا دیدراتی بکمالوی توجب باندی پا حصول دا غشی باندی چه متجدد دی پسورت دا حاصل باندی ولی هازا ولی انها من الحمزا لا یخسن حل زیدن منتلکون الا من البلی تاپی بلے تپرینا چه حرکن ادا کرد لکتی دا پارا کلیشی نکات و اعتبار سو کل بلاغا کئی نودا ترکیب خو حسن دې کله دا بلي ہوئی هل زید منطلق وکړای او عام انسان وي نو دا دا, دا خپل نه بليونه ځکه په کینو نقطه اعتبار نکي بلا د نقطه هغه ترکیف फेल کی او کو بلي کی وي نه ل نقطه د ترکیف फेल کی تر تک د لوازمات او بلا نقطه د صحیح نه نو دایو بلي حاج اند د ویل لنه هل دا دلیل فلم لن حمزه لا يحسن حسن دا ترکیب حال زیدن منتلکون اللہ من البلیو لیانهو زکرہ بلیو چیرے اللہ زیگ سیدو بھی الدلالتا اگا کس کئی دلالتا حال ثبوت پر ثبوت و ابراز ما سیوجد پی الوجود او اگا کس کئی په ابراز دا اگا چې چی سیوجد په پا معرز موجود کی چې کم آئندہ کی با موجود کی نو اگا پا معرز دا موجود باند گرزی سیجو دا نکتہ اگا کس کئی اور استباراج مرکبته ده حل په دوه قسمه ده هل په ګرج بسو قسمه ده یو تحلیل کی کی بسيطه او بسيطه هغه د چ په را بسيط نه مطلب تل ته یو خاص معنا ده چې د او وجود خارجی ترکلې دې اوشه وجودی خارجی ترش بس وجود له وجود خارج کې موجود ده یا موجود نه ده هغه سره مقصود اسبات دې اوشه د بلشه نه پاره خارجي وجود طاقت لاري مطلب سمجھیا شي ديو خبر پکي مقصود دي دي ترني کیږي تایو خاص اصطلاح د بسيط نور معنی رازی دا د بسيط یو خاص اصطلاح په دې ځواب باندې نو لغه و باندې و هي هل کس معنی بسيطه <تصفح> وهي اللي د اغدیتو په حاجت تلکلي شي وجود د شي خارجي او لا وجودو یا لا وجود د شي خارجي کای کاونه هلل <سؤال> حرکت موجوده حرکت موجوده او لا موجوده حرکت موجوده خرج کې کومه موجوده مرکبه د مرکب دی و هی لدیه تو بها وجود شی ان له شی ان او لا وجوده له کوم مرکب دی سره دو شیونه هغه کې دو شیونه یتبات مرکبه د زکوی چې پای کې کومه طالبه ده هغه دو شیونه دی یو شه ده بل شه ده پا وجود ثابت ولیش یا ده یو شه ده بل وجود من بکولیش لیکن اگه ده پرمثال دکی حلیل حرکت دائمتون حرکت دائم ده دا یو حرکت شو بل دوان شو دوان ده حرکت ده پارا ثابت شو صحیح شکن حلیل حرکت ده بی موجوده صحیح شو وادمی حرکتو او بل طرفتا یو حرکت شو یو د اعی ادم وجود شي خبره ده ان ته ادمي دوام شي ادمي دوام یعنی کل نه کل حرکت کید نو دیکې درسيږي یا حرکت شي یو دوام شي دا سر په مثال د نور شي زنه په تلکولش په دیکو وجود دی شه د بل چا لپاره تلکولش یو مبتدا ګرځول شي بل خبره وجود خارجی په اعتبار سره خبره <تصفح> طمركه بتن هي لتيت تو بها وجود الشيء ان لشيء يو شيء بل شيء بار ثابت لشي خارج كي وكني خود شي زنو ني شيء بل شيء بار اولا وجوده لو هي عدم وجود بل شيء بار كقولنا هل الحركه دائمه ولا دائمه اولا دائمه فان المطلوبه مطلوب چه وجود الدوام للحركه وجود الدوام لبار دو لا وجود الدوام لله ده دو حركه عدم دوام نكلنا وقد اورتبر او اعتبارforeach پی hazardous پر مرکبه کی شیعانی دسی شو ته دوز حرکت یو دوه غیر ال علاوه د وجود د وجودنا علاوه د وسیزدی حرکت موجودین ظن شیری یا حرکت او بل داغی خارجی وجود اعتبار بیردا ته خارجی وجودنا علاوه حرکت او دوام د حرکت د حرکت بطره اثبات و والاول ان واحد او بولا کې د یو شی اعتبار دی چې هغه ثبوت خارجی دی پکانه مرکبه د مرکب ش په نسبت سره ال اولا اولاته وهي بسيطه په نسبت دی لها او هغه بسيط چې په نسبت سره دته والبا کې تو من الفاظ الاستفهامي پښتو کې په انحاء لپاره د تصور فقط وتختلف من جهات الجهه المطلوب الکوس دا خبره کوي بقایصم حروف چې دی بس صابر دیره لنډي د دماغ هغه شو دی نور حروف چې دی هغه ټول د طلب التصور د پر راضی پدې کې هټول مشترک البت نیو د تصور د یو شېره پر بل د تصور د بل شېره پر بل د تصور د بل شېره پر راضی مختلف تصورتات او مختلف انتاشر 50 سره مکان 50 سره زمانہ 50 سره شرح حدیث 50 سره مفهم دو ایسم د طلب نو دو وایوال باکیتو باکی چید دو آل پاس دا استفحامنا تشترک مشترک دیان حالی طلب التصور فاقب دون التصدیق و تختلپو مختلیتی من جهتیان المطلوب بکل من من هم تصور شینا خرار زاکر پا هاری اسره مطلوب تصور ببال شینا تیلا ویلی شیوی دیوز تیلا ویلی شیوی دیوز مستوید نویلی مستوید نویلی مستوید نویلی بیټې باندې بیټې باندې پيلا پيوت لا به ما شرح الاسم هيك او زه ولې چې دي تلک کول شي په ما شرح حدیثم شرح ولې کې یو وسطا سپطا شرح ولې کې یو وسطا لا ښهتاه او کله تا پوسکه چې د انکا سپات بیان کا یا د ابراهیم سپات ک ما د ابراهیم درم ته سخیده طالب د مالدار د داسه د عاصری ان کا سپات به ان کا سپات وي داسه د داسه د داسه وزری د اسمان کې لږ ښکارینه چالي نه دا شرح الاسم دي صحیح څنګه کینا په مطلب د شرح الاسم او صاحب طلب کولي شي قکولنا ملئا کا طالبن ایشت حاصل سن طلب د ک چی سپات د دی یو به تړې متاهیم بیان کا پویجا به اراذ لفظ نشره صدا شر لفظ براغي بیان ده هغه اشار نمونه چګندیه به بیان کی اشره او سبب سے بیان کیږي په جن و ماهیت المسماه قدیسره ماهیت او ماده او کنها او حقیقت اغه طلب کول شي په مس ردا کارون کول شي یو لمبا تا مای شارح هو یو دې نور یو شان لیکل شي تانه چې په ټکی کیپر تک یې مين دا وسره علي ته او چې لومبه سره طلب کوي ته ماي شاري هوي دي د ماي ټکی کیه اوس لکه تانه څو ته مل حرکت حرکتو سشي تباس جواب ورکړه دبا سجو اغا دک کا تحریف بہت تک ہے چه الحرکتو کونانی بی مکانین کونانی بی مکانین صحیح شو کونانی یا کونان لشئین بی مکانین بی زمانین کونان لشئین بی مکانین بی زمانین تا غزال خبر شو آیا و ربیتا تتلګي ضرودي که وخت یې مخته دکان کې ناس ته نو یا ربه هغه وتاوي ازجا جاتان الامامتان الحزراوان په یو نقطه د کم هما هغه وشی تکشنی دی پکې د دی دپا سودی هغه ربه ته دا په ټول دکانو چې ال الحزراتان الحزراتان الامامتان ان فيه نقطتان بكم هم دت بي اي على ربي كما نوزت د تويد حركات ما هيت بينك حركات سدوي متبوته د ذو كون دي كون وجود تغلكي ديو شد په دو مکانونو کې په دو زمانو کې دا یو شی دا د یو وجود شو په یو زمانه کې شو په یو مکان کې شو اوس وګوره ټایم بدل شي دا د کتاب د طرف بل مکان شو او بل وجود دا هغه وجود چې کوم التکه صحیح دی وجود لم موجود د مرادي دا بل وجود شو په بل زمانه کې شو بل مکان کې حرکت نه په یوه کې نه او ګټه سو کومه سکون څه دوي نو تبو ورته او ما کاونه لشه ان په زمانه نی په مکان نه وای دین دا دوه کون دي دوه وجود دي د یو شی د مرقه دوه زمانو کې خو دې په یو مکان کې دې وسملته پروت یوه سکونش بیان دلته پروت دی بیا سکونش بیان دلته پروت دی ندی تاسو ویلې کې سکون د سکون تاریخ سکون تاریخ فَوْنَا لِشِئِ اِلْ پی آا... زمانے نے پی واحد زمانے نمرات زمان ازمنا ایک سرم مرادی تا مطلب نگے کہ جن ارس طرابان شلدی تتا وگیام ساکن مرادی صحیح شکرن آج تحریف کتا مرادی نبار علیت مائے حقیقیہ مائے دلت مائے شارعہ ہوئی لدن وائی فیاقنه به بها شرح الاسم و ماهیت المسمى ماهیت المسمى تلک کلی شی حقیقت الهتی هو بها هو هو بها هو هو حقیقت دغه شی تلک کلی شی الی کیت هو بها هو دغه شی په دک باندې دغه شی اوس که سکون دغه یو خبر لره کی دغه یو خبر تی وباسی چی په مکان واحدین کی په مکانین کی دغه حرکت سکون د سکون پاتیشو نجی یا ته جوړ شو حرکت حرکت جوړشو حرکت جوړشو چې په مکان واحدین بغیر سګو په مکان کونه شی په زمانه په مکان واحدین هوک په مکان نکو بیا حرکت نو چې د کشي په دکی باندې د کشي ها جی خبرم زه انټر اه غپې حقیقت او مټیريال دی تللقه ته مل انسان حیوان ناتې اوس کده دی ناتیک لري نو بیا هواس په پښو ټوورځه ته انسان خو بیا انسان څه شي چې انسان پس انسان د په حیوانو ناتکو په استلاو ته چا کې د مناتکو کې خدای په استلاو سوپیو عاشق ته او عاشق د ایمن انسان ته دل عاشق انسان سوته عاشق سي څه ګړه خدایا حجی سوپیو استلازان لده حجی ککولین مل حرکتو لکب دیسره تل کل شي مہییت د آرشیف وغه هوا چې دا شی په دک کې باندې دک شی دی صحیح څرچا چې دا مټریالې د کری په دک کې باندې دی موجود ککولین مل حرکت اې ما حقیقتو مسمم هیز لپسد مسمم حقیقت د مسمم د لپزیدانو متخصچې په جواب بیرادي ذاتیاتې نه جواب ور کل شي پر د ذاتیات مل انسان حیوان ن و تکو هل البسیطه د ترتیب بینهما د اوس دویوی چکمه هل البسیطه د نوغه د مای شارہی او د حقیقی حقیقییت پر رازی با. او جی. آنتر چی انتر ترتیب طبیعی د استعمال طبیعی د دے استعمال خارجی د دے چې څوک تاسو کوي نو لاول هغه لبزی د پوسکی دی او شی نو متلب کوي چنمی طلب کینو ماہیتی اللہ طلب کی چلاو لیو دو وجود پتی جی خارج کدا شی اشتہ وکا خارج کدا شی نبیہ آم تور دین نمبر کی دو وجود تپوس کی جی خارج کی ملاوی گی اوکا ملاوی گی چی دا اگر پتاو تولے گو نبیہ روز تو دا تپوس کی جی دا شی دا سن جوڑے دا دا ترسو وجود پتی سلی تنیل د معدومات سوک تپوس نگا جایندہ کے بس شی پیدا کی لبدا اگې د ماهیت تپوس پوس کې چې د ماهیت او وېخ او ماده او حقیقت او کنه سده چې تر څو د وجود طلب وجود پتنی نو لاول لفظي شر حل کول شي بیا وجود طلب کول شي او دغه نو سمه ماهیت تر کول شي چې د وجود پتنی نو د معدومات سبب ماهیت ینه دریس تپوسو نکایه وتکوه هل البسيط ته هل البسيته حقیقت په ترتیب کې بینهما په مابې شرحه او ما حقيقه بينما التي لشرح الاسم والتي لطلب الماهيه يعني مقصود بده ان مقتضى الترتيب الطبيعي مقتضى الترتيب العقلي والطبيعي دا ان يتلبا اولا شرح الاسم اي يتلبا دا چې تلب شرح الاسم اولا ثم وجود المفهوم وجود المفهوم طلب کړی شي في نفسه ثم ماهيه وجود المفهوم يعني خارجي وجود تلب کړی شي صحیح کنه ثم ماهيته بیا وجود الماهيه وحقيقه دا لان من لا يعرف مفهوما اللفظه هر د ل چې سری ځکهصبحو چېغ نه پیژې مفوم لپ لبزی مع نه پژغ شی په نوم سر نه پژې نو محال دي ایتلو به وجود المفهوم مکووم د وجود طلب نه کو چې به نور په تن د وجود طلب و خارج ک کو نشتا دلا لبزی مطلوب طلب کوئ است حاله یت ل المفهوم ذلك مفوم یعرف او چاته چې دا پتننی ان موجود چې دا موجود د است دی د نه یت ل به هذه الحقيقة والماهيات لا تطلب قيدات المحال هذه الحقيقة لا تطلب فتنى ماهيات بسيطة هذه الحقيقة المعدوم هذه الحقيقة المعدوم لا تطلب ولا ماهيات أو نماهيات والفرق بين المفهوم من اسم بالجملة وبين ماهياته التي تبحون من الحد بالتفصيل غير قليل. هذا خبرت ديكي يو يو لبزي شرح هذا او یو ماهیت طلب کلي په ماهیت سره تعریف ته چي تحد ولیکي دي دواړو کې فرق انتهائي ظاهر دي غير كليم فلک دير لګ دي الپا ظاهر مطلب خدای د غير كليم فرق ډيرو لګ دي نو څو خو څه غير كليم ظاهر مطلب چې وګوره فرق په ډېر دقیق دي او پرک د لګ د سړک بووی غننه دا مسله ډیره مشکله ده کله باید دي ترڅ ته لیږي حسین خبره اوم دکړه چې دا ظاهر دی دا انتهایی ظاهر دی دا پرک انتهایی ظاهر دی صحیح څنګه د د اتحاد کې څوک نه واکه کیږي نو جوړ ته څه وضاحت کیږي کا چې کمو کو سپل لغت باندې پويي صاحب اللغت وی جب وای لک پو پښتو ني نغت چې ته ونم واخله نو غد اغه نه په مسداق فهم کی ته ته چینچنه بس ډایرک ذهن ترا غل چې چینچنه سي شه تو تي ما ډایرک ذهن کی غره ونه مفهم من لفظي څنګه دې اسمي چه خرص په ټټو ور پوزیشن مزال له وایو دې او څه سلام علیکم نسجر اللہ پس ذکر کلشیل و که آگه مفهوم ما داغر ذہن تراشی مفهوم ما نیسا داغی مطلب ذہن تراشی بلدکتاویلے کی گی تاریبی لبزی و دویلے کی مفهوم و تویلے کی گی مطلب و تا دارہ ذہن مفهوم ما مطلب داغر ذہن تی پاهموگی آو جن خلو غوی مانا دا داغر ذہن تی پاهموالی که دو بل معنی په شکلی و که دو بالمانی پر شکلی دکتا شر حو او یو د دې د اغه شی جامع تاریخ چې پاغې کې غیر داخل نشي خپل اپرات نه او خارج نشي نسبه د دې متالبان ارسوک نه کې پدې بند ارسوک پويږي متالبان پزاندلوي چې کړي دې پکې د باکلې جامع شي کراوي معنی پدې بند ارباب الصناعت چې چکن دي چې کم مرتاز مشکیان خلک دي مشکي شوی ته تن باندې پويږي په صنعت باندې پويږي نه اغه چې تاریخ ذکر کړي نو هغه په دې باندې بس یو شیبه په ان شاء الله باندې داخلي جنوبل پته خارجی خبر انځه تا لگا اروضه مته کړو د کلمې او د فن هنر په شپه وو یو بده وته نو بده خارجی د ټیمه نشته واه کم نه پامره لگا نو راشه هنه دیو دی دوalke پرکنت هيزه हदدار چھ تہ پتہ ولف فرق کو فرق فما بین د مفہوم من الاسم جی بالجملہ چھ بن جملہ اجمالی تر تہ مخاطب پہمو کی ابا مابند د اهمییت کی تفهم تہ بہ من الحدیہ تحمل شی د تاریخ نا بالتفصیل نو کلین دا فرق ظاہر دے پین نما فین نہ کل من کہ با ہر اسو چاغت خطاب کلیشی بیس من پی علوم سرا اجمالی تر نو پہمہ پہمنا نو دی پہمو یو گونا پہم گوښي گوښه كن او وكف على الشيئ الذي يدل عليه الاسم او به واقف شي خبردار چې په هغه شي باندې چې اسم دلاله کوي اذا كان عالما باللغه دي هر کله چې دي عالم باللغه وي او اما الحد هر چې حد فلا يكف عليه لو واقف کیږي په دې باندې الا المرتاز مگر المشكي انسان صحیح څنګه دي به صنعت المنطق چه پوي په صنعت د منطق باندې جنس فصل وغيره پل موجودات پل موجودات دی او پو موجودات چې دی د جنډه یو مقدمه تړي ځان پوهه کې اوسه سمره موجودات چې دی د دوی دغه د طاره حدودي حقيقي يم شته الکزو بزنا التزام ماشه شي او پاتشي د لو اپریشن هم پرنده پنکړي او کورال میسپټال کې اوز دې ته نیم پرېدم نه ولسته ته یو طرف کې موبل طرف کې انزه بیازم ته یو نن ته له پرستواله کې ده زړه کلام له زوړ صحیح ده هلته دوا بیا وکه هه څو پکی د اخرت زریو ورزیده زما تقریبا سلور په جنځه وره پاتشي درې لونه بیا اوس خبره کوي هرڅ یا كتاب اوکړی شي اسم سم سره وکړ شي چې څه چې د نو دې شی چې دا تاسو شي بندره چې مدلول معلوم شي خبران دي ان تراله حد هر چې حد نه فلایې کوي یل المرتاز د صنعت منطق فالموجودات هر کله موجود په هر تل موجودات موجودات چې لم کنا له حقایق دې د پرحقایق مشته ومفاهومات المفاهيم په چې حکایتوم <مع> شته مفاهوماتم شته نو بلحا حدود حقیقیات او اسمیت د دې لپاره حدود حقیقیات شته اسمیتم شته او اما معدومات معدومات چې په لیسلای مفاهومات د دې لپاره سرک مفاهیم دیولې د دې لپاره مفاهومات شته او تعریف نشته ځکه تعریف کیږي په ذاتیاتو سره او غل موجودی مینه دې ذاتیات حکایت کې موجودی نه خارج کې راغلي تعریف بلته تسګه تعریف کیږي په ذاتیاتو او اغلا خارج ترغلي نه ذاتیات یې بل سګه ودا معلومات در لپاره قلوزي لکه انکار اوس خارج کې موجود نه انکار شي دي او بس یو لکه د دلات بګي او خارج ته موجود شي نن راوږه د پر مفهوم شتا صحیح شو او حد لکه دین شي په فلسفه الهي المفاهیم من فلا لحال حدود الهي شته حدود د لپاره حد الا بهسب لسم مگر صرف لفظي سم ديوار لا لکه حد بهسب ذات دکه حسب حسب ذات وي اعتبار ذات ولای يكون الا بعد ان يعرف ان ذات موجوده او تعریفونی شکول مگروست د دې نه چ پټول کې چې ذات موجود ده حتی ان ما یوز په اول تعلیم دغه تاسو باندې ځان پټه چ په سخت مشکل دي حتی ان ما یوز په اول تعلیم من حدوده الاشیاء حدود دغه حدود الاشیاء چې برهن علیها په اثنائ تعلیم ان ما هي حدود اسميه چې تسمى ذبرهن و اثبت وجوده وجودها صارت تلك الحدود البيانيه حدود, حدود حقيقيه جميع ذلك مذكور په شفا ابن سينا كتاب دياح واله وركي ده وی اصل کې مسئله دادان ده چې ځان پوهه اولو تعلیم اولو تسميات کې اولو تسميات کې چې دا کوم نمونه کې خوده شي د اشیاء د پره ترسو پوري چې هغه خارج کې موجود نه نو دي تاخدو د اسميه و دي صحیح شګنن اوجه کوم چې هر کله بیا خارج کې د وجود بنده برهیل او دلایل قایم شي نو بیا دک کا اسميله قص د هغه د پره حد او حقيقي تاريخ صحیح شو خدایят غواړي چې کله د کلبزي اسم کې ګورداګي پول ذاتيات مذکور ایدا کې دو سر دمات را هر کله چې یو شی د فارغ یو لبزي تعریف ته وکو تر څو پرجی تر نه راغلي نو دا خددی لبزي شرحه ده په اسمي هر کله چې وجود تر راغې نو دا بیا د حقيقي تعریف دی خو په شرط د دې باندې چې دک کم ذاتیات شرایطه موجود شه دک ذاتیات د دې لبزي اسم کې موجود وي حضرت انترا دکه خبره دې وی دا ټول خبره په شفا کېري شفاء زبان لبيا واخله شفا بدن لوالي ان شاء الله پويږي په پسنګ ډېر کتاب ده نا وخت لا که ته دا زم کړا چې چې شفاء ابن سينا سما مره ستغړ کتاب ډېر مشکل حتى ان ما يذو تربيه قر ان ما يذو في اول التعاليم اول الاول الابواب کې اول التصنيات کې چې خديشي من حدود الاشياء اغلو منات کې خديشي من حدود الاشياء ده حدود و دا اشیاء نکدشي چې الله کې برهن عليها اغه اشیاء چې برهن عليها برهان فلسفې باندې په اسناد او تعلیم کې په اسناد او تعلیم کې په ابواب کې پاره باندې برهان کوي مولشي انما حدود اسميهت د اول تعلیم کې چې کې حدیث او بیا پرستو برهان نسل شي اول تعلیم کې چې کوم انما حدود اسميهت سمع اذا برحنا علیها او ددینا رستو چبیا برحان پر قائم پرشی دلیل دائی پوجود بانی خارج کی موجود چی ورس وجودها او وجود دائی سابق پیشی پر دلیل سارا سارت تلکا حدودو او گرزی دک حدود اسمیہ بیعنیہ حدودا حقیقییتا خب شرط تے اذا کانا ذاتیاتو ہا مسکون پر تاریف الاسمی جمعی او ذالک مشکورن فی الشفا دا ٹول خبر چیلی دا پا کم زاکی دی دا پا کم زاکی دی دا شیفادو ایم نیسینا لیکن ادیر یو مثال ورکر دی خواه تاریف و د شکل له مثلث متساوي الاضلاع ماحدي سلاحوطن نو سيحد اسمي لکه مثلث متساوي الاضلاع صحیح شو مسلس تا نمو دا مثلث تر نوم یا تقریبا لبزي دي هچه هر کلا بيته خارج کې اغه او نيچه مثلث د اغه زلې درېواله برابر دی او خارج کې موجود شو نو بیا مو ته مثلث متساوي الاضلاع ولیکي مخه چې تر څو موجود نو اور خارج کے پر بود او دے قتل زلیل برابر دے دا ازلا خدا لبزی خارج کې چې تا په وو ډراخ او د قتل ذلي دوار لکچ کړی برابر وي بیا متداک مثلث متساوي الاضلاع ولګي فدا مخکې تعریف لفظي او خارج کې چې وجود راغې او برحال په قائم کړي شم نو بیا مت مثلث متساوي الاضلاع نو بیا دا تعریفي حقيقي شه مننه بل طرف